ki gohitrazen dugu bigabe irakaskuntza elebiduneko publikoko gurasoen alkarteko Mari Andreu Urrat eta e, beste taldere bai Pascal Burguen eta e, euskala lehendakaria elebita xuna aipagai flagepen, e, kolokioa ipatsu dugu hanzutela kasike siniskoazala domitobatzala elebidun oshoak shortza astumehatuta otea airea hortara orbitzeko iskunsa gutitua in sinian serivercela eta indartzuena apaldu sun utez aukera ona da hori marie -Andre. Uh, hintar, suena, paldu ez dakit, benen hori uh, uh, argiki uh, agertzen da egun, uh, le, uh, bigarren hizkuntza festekin nola ditu berda, hemenan aurrek badute beti xartzaikin eta hizkuntza bat untxamen peratzen dutena, eta um, aldi juzietan eta frantzesa izaiten da, eta beraz bigarren hizkuntza gisa, eta hartia da eskuara, eta uh, hein onbat etara helptzeko, berda, bigarren hizkuntza hori hain eman. Eta ega da kolokio hortan eta gerra azidutela, uh, indar lehenbiziko indar hori eman behar zela lehenbiziko urtetan bigarren izkuntza hori beraz eta eskualari eta bongu hortan agontador uh, gira zenta baduzo mait demora deia gaiten dugula uh, imersio sestima sartu behar dela uh, eskualaz beraz lehenbiziko urtetan eta baititzbara uh, ama eskolan beraz hori da gure etako uh, uh, sistemaren uh, etorkizuna Imertsioa beraz, Pascal Burguen, ador Bai egia, ja, hortakoz, mantzagun gure, gure kasuan hainbat ama eskoletan, e, imertsioa intzinean eman dugu, oartzen baigira, Euskaramen peratzeko, berdela astapen eko hurte horietan, inda haundi bat eman, beraz, amabosta ama eskoletan, burra suek hautu hau egindute. Aurrek, Euskaraz eridira egun osuan, eta gero, parekotasunaren sistema plantan ezartzen da. Gaurikun, berba, zeltasunek badira, imergisaren proposamen horien egin zineratera maiteku burasun ehten? <coughs> Publikuan azteko ez da eta xailagirizti nuen bezala pasatzen, e, doike zailago izaiten da eta sistema horren plantatzea. Egia da eta publikoan e, biziki etxemplu guti direla eta imersio hori plantaturik e, bon, hiru dira bakarrik, e, bat azkainen bestea garazin eta bestia e, miarritzen eta naikinuke hori eta niondika alian aintzina hazi eta boni duriz orai e, Arshki eta eha naisena vaita, eta e... Iduriz hain ari da idai hori, eta biadura batzu agertzen ari dira, eman dezaun uh, aurten, holako uh, eta doziar hapa usatiak izanen dira, seo genike uh, akademiako ikuskaritzen, eta bo, intsatzen gira hain zinaraztera. Itu zaitasteko, uh, idai hori aintzinatzen ari dela, eta gerotagio agian huartzen ari dira, ba eskoletan irakasleak, baita ere uh, buhasuak hori dela terabide on bat, uh, eta elebitasun uh, on baten ere maiteko. Bada, beldur bat ere buraxoak aipatzen baitira, buraxo elkarteek ingira hemen goizuntan, beldur bat buraxoen gandik, zakit, aurrak matematiketan zailtasunak ditu, bera da, da, beraz, kenduko dugu elebidun sailetik, hori gertatzen da? Bai, hori da, bizkin da, hor, tandan ikuste uh, gakoa. Uh, burra suek sekulako galderak pa usazen dauzki gute guri erakasler, eta normala da, ek, uh, ikusten dute beren ahurra eskolan sartzen. Hama uh, eskolan orsuki Euskarazari balinbada handeleinuarekin, nari dira, bamen gero frantzesan nola kompreintuko du, nola uler tuko du, nola menperatuko du. Eta sinpliki espikatzen jogu, Euskara ongi ikasiz uh, astapenetik, eta sistema erribi duene izanez, ez du eranai, denbora erdiz eskola sari ban imelda eta de erdiz Frangesse er, ez estu anaie eh uh, iskuntsaren egia baizik ez dura ikasiko hmm. bi ikasten ekasten aldira eta hirugarren bat ikasten baino ez du bertze hizkuntzerik entzen badalen bat iteko buruasuekiko ala ere ba bai eta nik etsenputi batera itun utortasa initzen ere ikasleekin uh, ere egun, eta egaten joten josuki bigarren hirugarren mintza ira bat ikasten duzularik ez du sue zuen buruan leku txiki petitik bat egin behar, honen txartzeko eta bertzea kendu, ez ezta diotet, bom, hama batek haur bat uh, ukaiten duelarik, lehen haurra duelarik, bere bihotz osua emaiten, eta, menudio osua emaiten dio, bere haurari, bigarren bat ukaiten duelarik, ez du gana uh, erditzen duela, bere bihotza, biak uh, osoki maite ditu, eta hizkuntzarentzat rentzat, uh, nik gauza bera dela, hizkuntza bat ikasten dugu, bigarrez hizkuntza bat, eta gero, zagatik ez irugarren bat, eta gero, burra suari espikatu behar hori da, na, eta gero, elkarte el gure elkarteetan, bigaba, euskalatziak edo, ber Uh, guri daire, bertiak, konvenzitzia, espikatzia, bat aski dira gauzak argiki erraiteat explikatzea. Borraxo batek bere auja maiten duarrik lehen ama eskolan, bi urte edo hiru urte ko haujak, uh, ez du bat ere pentsatzen, gero ze ondorruak izanen diren uh, sistema ere bidunian esarzen duarrik ez du pentsatzen, zer egit? Uh, Baloratu berda, berdin? Vai. Euskararen balorazio... baloraz... Uh, <laughs> Valorizazio. <laughs> valorizazioa, miresker hori uh, ere falta da uh, erlen erraiten ginoen izkuntza nagusia edo handien francesa zela, eta ondutik euskara alderantzis izan merlukez? Bo, istakite... Opa, nik azteko, emantzagun, nire ikastekin, ez tutoria intzinean emaiten. Ez joterra egiten, emantzagun, Euskara frantzesa baino ederra guadela. E, bon, izkuntza guziak ederrak dira, eta jote, bon, gauza batzuk egiten du Euskaraz, berze gauzabatzu frantzesa ez. Eta, moegia da, indar bat eman egin behar dugula, e, Euskaraz egiten diren akibideate eguziak, piskata tsegingarriak izan ditezen, eta bakarrik matematika edo zientziak Euskaraz egiten balima dira, bakarrik eskolako laumurruetan... Uh, Entzuten malimada Euskara Hortan gelize malimada egia uh, uh, uh, Gure buruka galdua dela Mari no, no. Andre uret, berdin Zuka? Uh, bai, hori da, fengiro, kusi berda Eta uh, burra suen ekeska, ardura dela bon, Eskoraz uh, aurrakikastezan Arrunda dorsian dira, hartako dituzte aurrak Eri bidunioen emaiten, meren Horien keskada, beti, voilà, francesan Ola menperatuko duen Eta aitamek ere nola segitzen Alko duten, uh, bere aurra, bere txekolanetan uh, Eta horro Eta beraz, errame ardeu, beti hori argiten duu eta guai uh, horai baditugu uh, frogak, eh, aspaldi danik, bai elebidu sestimean eta bai eta ere uh, imersio sestimean uh, giristinuan eta aspaldi baituz maitorte egiten dutela, eta frogatia da horai, baloketak iten maitira baze bitan eta zen bitan uh, hau horiek, uh, elebitasun uh, imersioan ere, biziki eta emaitzaunak dituztela, hori berda eta jakustera eman, eta francesian ez dutela, deus ere galtzen uh, eskuaraz sartzen direla E e mersion ere eta lemisiko urte horietan. Aktualitatea <tik> <tik> tik tik <tika> egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gominta bat. Zortziak eta hamaika dira Euskal Iratietan goiz behin beti ere horretarazten dugu libitasuna ipagai uh, dugula, marian bigaba ira irakaskuntza libidinuko publikoko gurasoen elkarteko kidarekin eta Euskal Aziak elkarteko uh, lehen dakaria den paskal burgoen ekin uh, ipatu dugu ez uh, zuek aramaten duzuen lana gurasoekiko ekiko badala azken finean bekomunikazio lanbatoi ekiko ez beldu uh, ikusi dugu se aska didez unes koragte joan dena uh, Euskalaz uh, itzegiteko bada beha jori ere bai urhunago uh, Tuzio publikoak agenditza askitan ardurak uh, ahdurak uh, nga yorktana. Bai, hori uh, guguan dugu, eta hortakotz elkarte batek badu uh, funtzio handi bat, uh, bigabai euskalaziak, se aska, hor irusaretan elkartzen bai gira hor uh, elkarte, elkartean bada uh, nora erran ikusi behar dugu eta elkarte batek funtzio hau bete behar du aldiz burra suek ez dute sobera sobera ikusten, zergatik burroka egiten dugun, bizi bizina dut kanpaina batean, zertako uh, izkuntzen uh, eurokarta txultu zuki izenpetu behar den, zertako uh, deia dar kampainan parte hartu behar den. Eta hor espikatu behar zaiote, ez dela bagarrik gure xoko tipian uh, Euskarazitze giten, baina hor uh, geruari begira, behar da, urgunago joan, eta bo, indar bat eman behar dugu denek elgarrekin. Mari Andre Urat zer dio hori ba, adosgirajun hortan eta gure lana da la gusten dugu gure eta helburua euh, eragile publikouen euh, arrotzea. Aniz euh, gauza badira, hola, fin, gizartetik heldu direnak eta burrasu gisa edo bestalde ere eta entsatzengira euh, inla mezu batzuen eta pasargatia euh, Garrekilankusteko e, boz batez ere eginzu giela elkarte horiek eta gauza batzuen entsatzen diola euh, lemisa iko eta antzinaren maitera hala Jean-Yves Leudrizan, horberaz franchez ministroak errandu izenpetuko zutela bai charta uh, hori, bon, noiz bait, eh uh, noiz bait, beti eginenda bai eginenda, sinesten duzu eginendela eta balio luke egitea, zuen ustez? Bo, sinesten dugu, bainan bon, ingiliztenu bezala gaten dut, batzutan gauzak sinesten ditugu sobera komprenintu gabe hor, uh, edo ikusi gabe eta hor, bon, behar ba sinatuko da, hor, uh, igusten balima da, charta uh, sinatuduten Europako erriak, erri-erria da, ikosten da, uh, Espanya, Finlandia, toalako erriek sinatu uh, dutela, izen bete dut, dutela. Eta Frantzia piskatu arte bat bezala gertzen da, uh, karta hortan, uh, Europako herri guzien artean, uh, Frantziak, uh, bon, hon du xartan, baina ez ditu pundu guzienak aplikatzen al, zerren konstituzioari begira, talegiari begira, voilà, hort, hortan gira, baina, uh, bon, Hori importanta da, orko sarta izenpetua izanen delarik osoki, eran nahi du, uh, frantziako onartzen dituela, bere lujan aldean diren hizkuntza guziak, eran nahi du onartuko duela, ez dela frantzesez bakarrik ikiazten eta mintzatzen, baina bertze ere bizitzen aldela. Hortan uh, bai, importanta da gure ezzat, baina bon, egun eroko biziak segitzen du, eta gure eskolea, kolegio eta alizioetan segitzen dugu, euskalaz, albezain indarraak emanez. Konstituzionala la latz batean beja bada erakusten da azken finean no lege legalak eta kezak francesian Beti danik hori haiten dute Eurukarta hori etzela eta izenpetzen Konstituzioaren gatik Eta demoria berian ere Konstituzioa uh, naski eta bostetai Hiruek uh, uh, parlamentuan uh, Fansenatuan eta legibiltzaren behar dute Eta hori uh, izenpetu Eta betizioten hori Hua jartien etzela igoera Horren alde Beraz ez dakit buru hortaik politiko uh, uh, Gai bat baita Ez dakit prestiren uh, Legibiltzaren eta horren izenpetzeko Horre ikusiko da Menan uh, fin, sinatzen balitz eta eurokarta hori sinatze bat laike, halaike, eh, uh, zentak usten dugu, ardura, entzatzen gielaik eta uh, lekuberezi baten emaitia ele bidu neda eskuararen uh, erakaskuntzari, ardura aterazten ituzte olako... Um, Gako batzu, erganez erri izkuntzek ez dutela alako lekurik, francesa dela bakarrik franziako izkuntza eta alako batzu. Beraz uh, e, seo hanike uh, izen petzen balitz eta doikei bundu gehienak eurokarta horretan aintzinatze batzu balide, balitakete eta uh, ukaiten lagin eman dezaun uh, estatutu berezi batzu aspaldi galiten dugunak eta uh, eman dezaun uh, izkuntza ahotzen uh, gisako batzu uh, Euh, seksion european edo internazional gisako batzuk aiten lagin uzke eta hori aintzinatzen handi bat laike Legediaren babesa beraz hor uh, aipagai uh, bistanda Marie-Andre urret entzuten ginuen, Hortan tan bukatuko dugu, elebitasunaz balitaiki hori eztabaidatzeko ezta hor izkuntzaren inguruko uh, be uh, balurazio haipatzen delarik, euskara baluratzea Frantsesa delarik hizkuntza bakarra hor gogoetak badira egiteko, paskal burgoen Zurekin bukatuko dugu, Euskalaziako gaitamar urte, itzordu batekin beraz bihar, noiz, nun, eta ez gai hainitzekin. Uh, bai, beraz bihar uh, gaueko sortzietan, kanboko erriko etxan, antolatzen dugu konferentzia bat, elebitasuna ipatuko dugu, erebitasuna erakaskuntza katolikoan, eta huartu gira, uh, berro goita zazpi urte dogeiago iten duela, dianik esperienzia tipi batzu plantan ezagizirela. Ogoita mar urte euskalaziak sortu dela, eta historioa eginez, ikusiko dugu, gaur egun zertangaren eta importantena, bihar nola egituko dugun. Mm Horrekin -hmm. agurtuko gira eskertuko zeituztego, beraz paskala burguen eta marri andre horret, gurekin nizeite gati goizuntan. Mir eusker!